Donald F. glatt, a birodalom visszavág. Első fejezet. Ez aztán a kutya hideg, törte meg Luke Skywalker hangja a csendet, amely már órák óta körülvette, amióta elindult a felkelők újonnal létesített bázisáról. Ameddig a szem ellátott, semmi sem mozdult a széles határban. Lukeon kívül az egyetlen élőlény, lény town, -town volt, amelyet megült. Lúk fáradt volt és magányos. Saját hangjától maga is meglepődött. Lúk, akár a felkelők szövetségének többi tagja, időnként felfedező útra indult a hot fehér pusztaságaiba, hogy adatokat gyűjtsön új otthonukról. A felfedező utakról mindannyiszor vegyes érzésekkel tértek haza, hol megnyugvás, hol pedig magányérzet töltötte el őket. Semmi olyan jelre nem bukkantak, amely megcáfolta volna a legelső feltételezésüket, hogy ezen a jeges bolygón nincsenek értelmes élőlények. lények. Luke sem látott mást magányos expedícióin, mint kopár, fehér lapájukat és kékbejátszó, hóborította hegyláncokat, amelyek mintha semmivé foszlottak volna a távoli határköt páráiban. Luke elmosodott maszkszerűen föltekert, tarkasája mögött, amely az arcát óvta a hot jeges szeleitől. Hószemüvegén át végig a lába előtt nyújtozó hóföttesíkon, és szörmével szegélyezett sapkáját még lejjebb húzta a homlokába. A szája szöglete vigyorra görbült, ahogy elképzelte magának a birodalmi kormány hivatásos kutatóit, milyen véleménye lehetnek erről a bolygóról. A galaktika tel is tele van a gyarmotosítók településeivel, amelyek közül a legtöbbet édeskevési érdeklik a birodalom, vagy ellenlábasa, a felkelők szövetségének ügyes-bajos dolgai, gondolt De az olyan telepesnek, aki épp a hotra fenni a fogát, alig ha nem elment a józan esze. Hiszen ez a bolygó az égvilágon semmit sem nyújt senkinek, bennünket kivéve. A felkelők Szövetsége alig több mint egy hónapja hozta létre előretolt állását ezen a jégbolygón. Lúkot szinte mindenki ismerte a bázison, és 23 éve ellenére Skywalker parancsnoknak szólították a felkelő harcosok. Ettől a megszólítástól kissé kényelmetlenül érezte magát. Akárhogy is, rangja azzal járt, hogy egy csapat harcedzett katonának kellett parancsokat osztania. Sok minden történt lúkkal, és ő maga is sokat változott. Még maga magának is hihetetlennek tűnt, hogy alig három évvel ezelőtt mafla parasztfiú volt egy tatúi nevi bolygón. Az ifjú parancsnok most megsarkantyúzta Tanta unját. Gyerünk, szépségem! noszogatta az állatot. A Tanta ennek az óriás hüllőszerű lénynek a szürke testét gyapjas bunda védte a jeges hidegtől. A jószág izmos hátsó lábain ügetett vele. Háromszögletű lábfeje horgas karmokban végződött, amelyek minden lépésnél kiadós hóförgeteget kavartak a háta mögött. Lámára emlékeztető pofáját előreszegezte, izmos farka ide-oda tekergett, ahogy az állat fölfelé iramlott lúkkal az egyik emelkedőn. Egyetlen szarv ágaskodott a fején, amelyet szüntelen ide-oda forgatott, hogy elkerülje a bozontos képébe vágó termesztőszelet. Lúk alig várta már, hogy küldetése végére érjen. A felkelők téli ruházata igazán nem volt vékony vagy hiányos, mégis minden tagját marta már a fagy. De emlékeztette rá magát, hogy a saját választásából van itt. Ő jelentkezett önként, hogy a jégmezőkön az életjelei után kutasson. Összekoczant a foga, ahogy a hosszú kás árnyékra pillantott, amelyet ő meg az állat vetett a hóra. Erősödik a szél, gondolta, és a jeges szelek nyomában az est beállta után elviselhetetlenné fokozódik a hideg a pusztaságban. Kísértést érzett, hogy valamivel előbb térjen vissza a bázisra, de pontosan tudta, milyen jelentősége van a felkelők számára a bizonyosságnak, hogy egyedül vannak a hoton. A Town Town váratlanul kitért jobbra, kis hiány kibillentette Lúkot az egyensúlyából. Lúk még mindig nem szokott hozzá teljesen a lovagláshoz ezeken a kiszámíthatatlan állatokon. Igazán nem akarlak megbántani, mondta Lúk az állatnak, de azért összehasonlíthatatlan otthonosabban érezném magam a jó öreg terepsiklón pilóta ülésében. Bár erre a küldetésre minden hátrányos tulajdonsága ellenére kétségtele unat, a town, town volt a legalkalmasabb szállítóeszköz a hot időjárási viszonyai között. Amikor az állat megmászta a legközelebbi havas emelkedőt, Luke visszafogta. Levette sötét hószemüvegét, és néhány pillanatig hevesen pislogott, amíg a szeme megszokta a hóvakító fehérségét. Figyelmét hirtelen magára vont egy repülő tárgy, amely hosszú füstsíkot húzva maga mögött, nyugodt iramban hasította az eget a párás határ felé. Luke kesztyűs keze az övéhez kapott, és megmarkolta elektromos távcsövét. Rossz előérzete támadt. A gerincén végigfutott a hideg, amely még a hot jeges levegőjével is versenyre kelhetett volna amit az imént látott, emberi közreműködésre vallott, sőt az is lehet, hogy a birodalom bocsátotta fel azt a repülőtárgyat. Az ifjú parancsnok továbbra is az ismeretlen tárgyra irányította távcsövét, le nem vette róla a szemét, még akkor sem, amikor az a valami a fehér talajnak ütközött, és elenyészett a saját magókoszt a robbanás káprázatában. Luke tauntaunja összerázkodott a detonáció hangjára. Félelmetes üvöltés szakadt fel a torkából, és idegesen kapálni kezdte a havat. Lúk megpaskolta a fejét, hogy megnyugtassa. Amikor megszólalt, jóformán a saját hangját sem hallotta a süvítő förgetekben. – Nyugi öreg lány, csak egy újabb meteorit! – kiáltotta. Az állat abbahagyta az ideges fészkelődést, Lúk meg a szájához húsz húzta a rövid hullámú adóvevő mikrofonját. – Viszhang három, itt viszhang hét! – – Hé, Han, Öreg a hallasz? Az adóból csak a statikus recsegés felett, aztán egy ismerős hang hatolt át a vételzajon. – Te vagy öcskös? Na, mi újság? A hang egy kicsit öregesebb és valamivel élesebb volt, mint a lúké. Lúknak egy pillanatra förrém lett egy sötét, furcsa szerzetektől nyüzsgő kocsma, Valahol a Tautuin egyik űrállomásán, ahol először találkozott a koréliai űrcsempészszel. Most meg a közé a néhány barátja közé tartozott, akik nem voltak a felkelők szövetségének a hivatalos tagjai. Befejeztem az őrjáratomat, és nem találtam semmi életjelet, mondta Luke a mikrofonba és egészen odaszorította a száját. Annyi élet sincs ezen a jégkockán, amennyivel egy űrhajót meg lehetne tölteni. Felelte Háni, és közben erőködött, hogy túlharsogja a süvöltő vihart. Én is kiraktam már az összes jelzőtáblát. Indulok vissza a bázisra. Akkor visszlát? mondta Lúk. A szemét még mindig rajta tartotta azon a sötét füstgomolyagon, amely egy távoli fekete pontról az ég feléli libegett. Épp az imént csapott be egy meteoroit nem messze innen. Azt még megnézem. De megyek én is hamarosan. Lúk lekattintotta a rádiót, és figyelmét a nyára irányította. A hüllőfajzat idegesen mocorgott egyik lábáról a másikra át, valahonnan nagyon mélyről üvöltés szakadt föl a torkából, amely mintha félelmet jelzett volna. Hő, öreg lány, mondta Lúk, és megveregette a nyakát. – Mi baj? Talán megszagoltál valamit? Hisz nincs itt semmi. De Luke is kezdte már kényelmetlen érezni magát, most először, amióta elindult a felkelők rejtek helyéről. Nem sokat tudott ezekről az ős de azzal tisztában volt, hogy nagyon finoman működnek az ösztöneik. Nyilvánvaló, hogy az állat Luke értésére akarta adni, valami, talán, valami veszélyes leselkedik rá a közelben. Luke nem is vesztegette tovább az időt, apró tárgyat csatolt le a muníciós övéből és megnyomott rajta néhány miniatűrgombot. A műszer elég érzékeny volt ahhoz, hogy rábukkanjon még oly parányi életjelre is, amelyet egy test kibocsátásával vagy belső funkcióival sugároz a környezetének. De amikor Luke leolvasta a műszer kiírásait, rádöbbent, hogy sem szükség, sem idő nincs az adatok kiértékelésére. Egy árny vetült rá, és vagy másfél méterrel a feje fölé tornyosult. Luke sarkon perdült, és hirtelen úgy tűnt, mintha maga a föld kelt volna életre a lába alatt. Jól megtermett fehér bundás szörnyeteg rontott neki, és még a körvonalait sem tudta igazán kivenni, olyan tökéletesen beleolvadt a szikrázó hómező alkott a háttérbe. Hogy az a jó... Luke sugárpisztolyának már nem maradt rá ideje, hogy előkászálódjon a tokjából a vampa jéglény lapátnyi mancsa keményen arcon találta, és kilódította a Town nyergéből, de a dermesztő hóba. Lúgra oly hamar borult rá a sötétség, hogy már a Town panaszos sikóját sem hallotta, sem a hirtelen beálló csöndet, amelyet egy nyakcsigoya roppanása előzött meg, és nem érezte azt sem, ahogy a csuklóját vadul megragadja a toronymagas, torzombor számadója, sem azt, ahogy a testét, akár egy élettelen rongybabát, végigvonszolja a hófötte mezőn. A domboldalba vált kráterből, ahová az a repülő test becsapódott, még mindig szállingozott a fekete füst. A gomolygó felhők odafent az égen lassan felszakadoztak azután, hogy a tárgy földet érve izzó bélyeget sütött a havas talajba, amelyből egyre szivárgott még a füst és a pernye, Játék szerejül a hot jeges szeleinek. Most valami megmozdult a kráter mélyén. Először csak egy hanghallatszott, feldübörgő gépi moraj, amely egyre erősödött, akárha az üvöltő széllel akarna versenyre kelni. Aztán megmozdult maga a tárgy is, megcsillant rajta az elömlő, koradél délutáni fényözön, ahogy lassan kiemelkedett a kráterből. Lárgy ereső pillantásra valami idegen élőlének látszott a feje sokszemű, csontra emlékeztető iszony, amely számtalan szeme fekete pupillájú tekintetét jeges pillantással hordozta körül a még jegesebb, hófötte róna végtelenjén. De ahogy egészen kiemelkedett a mélyedésből, nyilvánvalóvá vált, hogy valamiféle gépezet, amelynek vaskos, hengeres testén gömb alakú fejült, és filmfelvevők, érzékelők meg mindenféle egyéb fémtoldalékok álltak ki belőle, amelyek közül némelyik a rákihoz hasonló ollós csában végződött. A gép ott lebegett a kráter fölött, és toldalékait kinyújtotta minden irányba. Aztán a belső mechanizmusa valami jelet érzékelhetett, mert a gépezet méltóság teljes lassúsággal repülni kezdett a havas sírság fölött. Nem sokkal később a sötét kutatórobot eltűnt a távoli látóhatár mögött. Egy másik utas, aki foltos, szürke tauntaunnyán town ült, s a testét vastag, téli öltözetbe bugyolálta, ugyanekkor a hot havas lankáin a felkelők operatív bázisa felé vágtatott. A férfi szemei akár a kihűlt fémcsöppek érdeklődés nélkül pásztázták végig az egyhangú, szürke betonkupolákat, a megszámlálhatatlan lövektornyot és az óriási áramszolgáltató generátorokat, amelyeken kívül semmi sem mutatta az életjelét ezen a bolygón. Hán Szóló fokozatosan visszafogta town úgy igazgatva a szárat, hogy az állat szép nyugodt iramban haladt át a gigantikus jégbarlang bejáratán. Han jó lesően nyugtázta a sevége se hosszabb barlangrendszer belsejében uralkodó viszonylagos meleget, amelyet a kinti generátorok áramával működtetett kazánok szolgáltattak. A föld alatti bázis részben természetes jégbarlangokból, részben mesterségesen furt, sokszögű átjárók szövevényéből állt, amelyet a felkelők, lézerágyói vájtak a tömör jéghegy gyomrába. A koréliai ugyan járt már ennél kietlenebb helyeken is a galaktikában, de pillanatilag egyikre sem tudott visszaemlékezni. Leugrott Tauntaunja hátáról, és körülnézett, hogy lássa, mi folyik ideben ennek a hatalmas barlangnak a belsejében. Akárhová pillantott, mindenütt nagy volt a nyüzsgés, gépeket, felszerelési tárgyakat cipeltek, szereltek, javítottak. Szürke egyerúás felkelők futottak, hogy kirakodják az utánpótlást, helyére vigyék a berendezéseket. És voltak ott robotok is bőven, főként R2-es és áramszolgáltató robotok, amelyek felalá görrültek a jégbevált folyosókon, és serényen végezték a dolgukat. Hán azon tűnődött, vajon valóban lehiggadta, -e, ahogy múltak az évek. Kezdetben nem fűzte semmiféle rokon szem, de még csak személyes érdek sem ez az egész felkeléshez. A felkelők szövetsége és a birodalom közötti konfliktusba is úgy keveredett bele, hogy csupán üzleti tranzakciót bonyolított le. Felajánlott a saját és hajója a Millenium Falcon szolgálatait. Az ügy egyszerűnek látszott. Ben kenobi a fiatal luke meg a két robotjukat kellett az Aldera rendszerbe szállítania. Hogyan is tudhatta volna Han, hogy az út során egy hercegnőt is meg kell mentenie, akit épp a birodalom legrettegettebb harcállomásáról, a halál csillagáról kell majd elszöktetnie. Leila organa hercegnőt Minél többet gondolt rá Szóló, annál inkább érezte, mennyi bajba sodorta bele, hogy annak idején elfogadta Ben Kenobi pénzét. Hiszen hán nem akart mást, mint zsebre vágni a viteldíjat, hogy aztán veszejtve száguldjon visszafizetni néhány csúnya adósságát, amelyek úgy fügtek a feje fölött, akár meg annyi lehullani kész meteor. Esze ágába se volt, hogy hős legyen és mégis valami, mindig visszatartotta valami ismeretlen erő, egyre arra ösztökélte, hogy lúkkal és bolondos felkelő barátaival tartson, akkor is, amikor elindították azt a mára már legendás hírűvé vált támadást a halálcsillaga ellen. Igen, valami visszatartotta, de hang képtelen volt rájönni, mi is az a valami. Most, hogy már jócskán eltelt az idő a halálcsillagának megsemmisítése óta, Hán még mindig itt volt a felkelők szövetségénél, és segített nekik felépíteni ezt a bázist a hoton, amelynél talán egyetlen kietlenebb bolygó sem akadt az egész galaktikában. No de nem lesz ez már így sokáig, mondogatta magának, a tőle függ már, nem kell hosszú idő hozzá, és Hán szóló meg a felkelők útja elválik egymástól. Határozott léptekkel végigment a föld hangár hangárszinten, ahol a felkelők vadászgépeinek javarészét tárolták és szervizelték a szürke egyenruhás szerelők és a különböző típusú robotok. Hunt leginkább az a csészehaj formájú teherajó érdekelte, amely ott pihent előtte újonnan felszerelt leszálló támjain. A teherajó a hangárban elhelyezett járművek közül a legnagyobb, időközben újabb, Horpadásokat szerzett fémtestére, amióta Han összeakadt Skywalkerrel és Kenobival. Igaz a Millennium Falcon jó hírét nem külső csinje, hanem gyorsasága alapozta meg, ez a teherhajó még mindig a legsebesebb hajó volt, amely egyáltalán megpróbálhatta, hogy megnyerje a Kessel futamot, vagy hogy lehagyjon egy birodalmi tívadást. A falkon sikereit javarészt kitűnő karbantartásának köszönhette, amelyet most egy két méter magas, barna szörrel borított alak bozontos kezei láttak ez éppen, akinek az arca pillanatnyilag rejtve maradt egy hegesztő maszk mögött. Csubakka, szóló, óriás termetű vuki másodpilótája éppen a falkon középső fúvókáját javította, amikor észrevette, hogy szóló közeleg. A Vuki abbajta a munkát és föltolta a hegesztő rostét, amely mögül előbukkant szörpamacsokkal borított képe. Villogófogú szájából hatalmas tört elő, amelyet bizonyára kevés nem Vuki származású egyén tudott volna hamarjában lefordítani. Hán szóló-e kevesek egyike volt? A hideg szó ezt már nem fejezi ki, Csubi. Felelt neki szóló. Istenemre inkább egy jó kis bunyó, mint ez a kuksolás és didergés állandóan. Észrevette a frissen hegesztett, fémrészekből szállongó füstpamacsogat. Hogy haladsz a fúvókákkal? Csubakka az egyik jól ismert vuki mordulással felelt. Na jó, mondta Han, és szívből egyetértett barátjával abban, hogy jó lenne minél előbb visszatérni az űrbe, elmenni valami más bolygóra, akármelyikre, csak a hotról el. Megyek, bejelentkezem, aztán visszajövök segíteni. Amint elgészültünk a fúvókákkal, elhúzzuk a csíkot. A vuki vakantott egyet, mintha örömében kuncogna, aztán visszatért a munkájához, miközben hán ment a dolgára. A parancsnoki szobában élénken villogtak az elektronikus berendezések és a jeges mennyezetig nyúló monitorernyők. Akár a hangárban itt is sokan sürgölöttek. A terem... Teli volt repülés irányítokkal, katonákkal, karbantartókkal és mindenféle fajtájú meg típusú robottal, amelyek mind azon fáradoztak, hogy a javin kiürítése után most ezt a bázist is lakhatóvá és működőképessé tegyék. A férfi, akivel hány dolga volt, elmerülten ült egy jókora műszerfal előtt, és a figyelmét egy számítógép monitor káprázatos színekben felfelanó kiírásaira összpontosította. Riekán, aki a felkelők tábornoki egyenruháját viselte, szóló közelettére kihúzta magas termetét, és arcát hámfelé felé fordította. Tábornok úr, életnek semmi jele az egész körzetben, jelentette Hán. De az összes körzet határjelzőt elhelyeztem, úgyhogy észlelni fogják, ha mégis erre vetődik valaki. Mint máskor, Riekán tábornok most sem mosolyodott el szóló csöppet sem katonás jelentése hallatán. De azért csodálta a fiatal embert, amiért, ha nem is hivatalosan, de részt vesz a felkelésben. Sőt, Riekán olyan sokra tartotta szóló erényeit, hogy néha napján azon gondolkodott, ne adományozzon-e neki tiszteletbeli tiszti kinevezést. Skywalker parancsnok még nem érkezett vissza? Érdeklődött a tábornok. Még megvizsgál egy meteoritot, ami a közelében csapódott be, felelte Hánn. Aztán jön ő is nem sokára. Riekán gyors pillantást vetett egy épp az imént beszerelt radarképernyőre, és kiértékelte el látottakat. Ebben a rendszerben olyan heves a meteor tevékenység, hogy nem lesz könnyű észrevenni, ha hajók közelednek. Tábornok úr, Han tétovázott. Azt hiszem ideje, hogy odébb álljak. Han figyelmét egy gyorsan közeledő alak vonta magára. A járása egyszerre volt kecses és határozott, és a fiatal nő gyöngéd vonásai, mintha egészébe véve és ellentmondásba kerültek volna fehér harci öltözékével. Még ilyen messziről is biztosan látta hán, hogy Leila hercegnő dühös. Hasznát vennénk, ha ismét harcra kerül a sor, jegyezte meg a tábornok, és hozzátette még, nagyon sajnálom, hogy elveszítjük magát. Köszönöm, tábornok úr, de nekem vérdiat tűztek ki a fejemre. Ha nem fizetem ki dzsabbát, lábójáró hulla vagyok. Hát igen, nem könnyű ilyen halálos fenyegetéssel a fejünk fölött élni, kezdte a tábornok, de Hán Leila hercegnő felé fordult. A szóló nem volt éppenséggel szentimentális alkat, de most világosan érezte, hogy kavarognak benne az érzelmek. Hát, azt hiszem, most jött el az ideje, fenség. Elakadt, nem tudván, milyen válaszra számíthat a hercegnőtől. Nagyon helyes, válaszolta Leila hűvöse. Váratlan közönye, egyre jobban előttört őszinte felháborodása. csak a fejét rázta. Milyen rég volt az, hogy egyszer és mindenkora leszögezte magában. A nőstények legyenek akár emlősök, hüllők, vagy a jó ég tudja miféle, még felsen fedezett biológiai osztályba sorolhatók, meghaladják az ő zsenge értelmi képességeit. Fölösleges a titokzatosságukat firtatni, legjobb békén hagyni őket, mondogatta magának azóta többször is. Mostanában mégis úgy érezte Hán, vagy legalábbis kezdte hinni, hogy mégiscsak van legalább egyetlen nőnemű lény a világegyetemben, akit lassacskán már már mintha értene. De úgy látszik, újfent tévedett. Jól van, no, szólalt meg Hán. Azért krokodil könnyekre semmi szükség viszlát, hercegnő. Hán váratlanul hátat fordított a lánynak, és kilépett a csöndes folyosóra, amely a parancsnokságot összekötötte a hangárral. Hán éppen odaigyekezett, mert ott egy jó kötésű vuki meg egy csempészhajó, két olyan megfogható valami várt reá, amelyet képes volt megemészteni az értelme. Esze ágába se volt megállni. Hán! futott utána Leila, kisé levegő után kapkodva. A koréliai megállt, és hűvösen feléje fordult. – Parancsol, fenség? – Azt hittem, úgy döntött, hogy marad. Úgy rémlet, igazi aggodalom csendül a lány hangjában, de Hán nem volt biztos a dolgában. Az a fejvadász, akivel összefutattunk az Ordmant ellen, megváltoztatta az elhatározásomat. – Luk már tudja? – kérdezte a lány. – Majd meg tudja, visszaérkezik – felelte szóló nyersen. Leila hercegnő szeme összeszűkült, és végigmérte Hánt egy pillantással, ami ehhez szólónak volt már szerencséje párszor. Han úgy érezte magát egy pillanatra, mint a bolygó felszínét borító milliárnyi jégszilánk egyike. – Ne nézzen így rám, hallja-e? – szólt rá a lányra kérlelhetetlenül. Minden egyes eltelt nappal növekszik a bőrömre utazó fejvadászok száma. Feltett szándékom, hogy visszafizetem az adósságomat a dzsabbának, mielőtt még rám küldje a távirányítású ölőszerszámait, és ki tudja, mit még. – meg kell szabadulnom ettől a fejemre kitűzött vérdítól, amíg még egyáltalán van fejem. Lejlát szemmel láthatóan szíven ütötték a férfi szavai, és Han látta, hogy aggódik érte, sőt, talán még mást is érez. De nekünk szükségünk van magára, mondta a lány. Nekünk? Igen. Hát magának. Hán vigyázott, hogy kellően hangsúlyozza az utolsó szót, de maga sem tudta miért. Talán most végre kimondott valamit, amit már régen mondani akart, csak éppen hiányzott hozzá a bátorsága. Nem, helyesbítette magát, az ostobasága, hogy felfedje az érzéseit. De a jelen pillanatban igazán nem volt veszteni valója, és készen állt rá, bármit feleljen is a lány. Nekem? kérdezte vissza a lány. Nem értem, miről beszél. hán szóló hitetlenül ráztal a fejét. Nem, lehet, hogy tényleg nem érti. Mégis mi az, ami csak rám vonatkozik? A hangjában ismét fokozódott a dű talán, gondolta Hán, mert végül mégis is csak megértette, hogy miről van szó. Azért akarja, hogy maradjak? mosolyodott el szóló, mert úgy érez irántam, ahogy érez. A hercegnő ismét ellágyult. Nos, igen, sokat közönhetünk magának, mondta, és elbizonytalanodott, mielőtt folytatta volna. Itt mindannyian. Maga született vezér. De Hán nem hagyta, hogy befejezze a mondatot. Nem, fenség, nem erről van szó. Leila váratlanul egyenesen Hán szemébe nézett, olyan pillantással, amelyből látszott, hogy végre mindent ért. Elnevette magát. De hiszen maga képzelődik. Valóban. Mert én úgy gondolom attól fél, hogy itt hagyom magát faképnél, és még egy... Hán a lány ajkára mereztette a szemét. Még egy csókot sem adok. Lejla most már a szívből kacagott. Előbb csókolnék meg egy vukit. Ezt könnyen elintézhetem magának. Hán közelebb húzódott hozzá, és a lány valósággal szikrázott a jégkamra hideg fényében. Higgyel! Ráférne magára egy jó kis csók. Annyira belejött ebbe a parancsolgatásba, hogy lassan már azt se tudja, mi az nőnek lenni. Ha képes lett volna lazítani egy pillanatra, talán segíthettem volna magán. De most már elkésett vele szépségem. A soha vissza térő alkalom, épp most röppent ki az ablakon. Azért majd valahogy túlélem, mondta a lány, és láthatóan bosszankodott. Sok szerencsét! Magát még az sem érdekli, hogy a... Hán tudta, hogy most mi következik, úgyhogy nem hagyta befejezni a mondatot. Kíméljen az ég szerelmére, vágott a szavába. Ne kezdje megint előről a felkeléssel. Hát képtelen másra gondolni. Maga olyan hideg, mint egy bolygó. És maga úgy képzeli, hogy magától várom a melegséget? Hát persze, csak hogy most már fütyülök rá. Egyébként se hiszem, hogy túl sok öröm telt volna bennem. Azzal hátrébb lépett, és még egyszer hűvösen végigmérte a lányt. Találkozunk még, mondta. Talán addigra visszatér magába valami kis melegség. A hercegnő arckifejezése ismét elváltozott. Hán már... Gyilkosokat is látott kedvesebben nézni. A modora olyan, mint egy bantái, csattant fel a lány, csak a méltósága hiányzik magából. Jó utat maga, pancser! Leila hercegnő gyors mozdulattal sarkon fordult, és sietve eltűnt hán szeme elől a folyosón.